I era per veure si algun dels membres de Solidaritat hi participarà? A veure, com a Solidaritat no, la gent hi participa a títol personal. Mal, o, o sigui, sí. la, la participació no és com a partit, sinó que és com a, com a persones. Vale, perfecte. I, i quin és l'objectiu d'aquesta caravana? Bé, l'objectiu d'aquesta caravana és eh, anar conscienciant a la gent de que necessitem un estat propi per poder-nos governar tal com cal. I, i què s'ha preparat per aquell dia? A part de, de la caravana hi ha alguna coseta més? Sí, a part de la caravana tenim... El, o sigui, la caravana sortirà a les 10 del dematí, per un costat de, és del Maresme, sortirà per un costat de Torbera i per l'altre costat de Montgat. Aleshores, a les 12 hi ha previs per l'arribada a Canet, i aleshores hi, ha, hi haurà un acte lúdic amb, amb parlaments i música, un, un acte lúdic i sí, pràcticament és més lúdic que altra cosa, eh? Val, i espereu que, que tingui bastant recolzament aquest acte? En principi hi ha molta gent que s'hi ha adherit, que ens ha dit que hi participaria, no solament de Tiana i de Montgat, que és el sector que portem nosaltres, sinó que Mataró, Arenys, Premià, Vilaçà, tot, tots els sobles del Maresme, en principi està previst que hi participi. Hi ha diferents punts de concentració perquè la gent es pugui anar afegint a la, a la caravana. O sigui, cada poble tindrà un punt perquè el que es vulgui afegir a la caravana s'hi pugui afegir. I des d'aquí, Tiana, heu organitzat alguna cosa? És a dir, heu col·laborat amb Montgat, ja que és un dels punts de sortida. Sen sí, Tiana i Mugat la... estem organitzant la sortida o hem estat coordinant la sortida. De Tiana sortirem des de la cata de la... del sector de la catequística cap a l'estació de Montsolí o de Montgat Nord. i a partir d'allà nosaltres sortirem a les 9 del matí de Ki Tiana i hi la... abaixaem donc cap a, a Montsolí. En allà hi haurà doncs, la concentració de tots els cotxes, cotxes, motos, tractors, el vehicle que vulguis, o furgonetes, i allò abans a les 10 és quan s'iniciarà realment la caravana en direcció a Canet. Val, perfecte, Lluís, doncs ja ho tindríem. Molt bé, si tens alguna altre dubte, doncs em truques. Perfecte, gràcies. Eh? Molt bé, En bon a tu, que vagi bé. Adeu. Adeu, bon dia.